اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا عادي له ونشهد الله لا إله إلا الله وحده, وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع وقال الله تبارك وتعالى وما للظالمين من نصير وعن جابر نزل الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلماء فإن ظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحاء فإن الشحر على كمن كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وقال الله تبارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيدا قيد شبر من الأرض توقه من سبعين أرض من سبع أرضين وكما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليبلي للظالمين فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالما إن أخذه أليما شديدا <تصفيق> مائزت مندو اللہ جل جلالونو و عمان الوالوو دا جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعالیمات کی دی دا دا امت کی مسلمہ دا یو د څخه ته یو واعظ کوله دغه رنګې د زندګۍ او دغه رنګ دا اخول د وخت ورو لا پاره او ظاهرتي حيات ګرځولې او د قرآنی کلمو د جناب محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هدايا تو دغه کې پېښاداتو کې الله جل جلاله په قسم کنه نه درپوړي مردا چې د مسلمان زندگی کې دا هغه الله جل جلاله د غرض پرمخ کې قانون ساز کړل هیڅ یو خبرای چې سيزه سنځ ته جو شي او نه و امرو کوم راشي او دغه فرضان نسته ترې کار جو پېښي دته حکم نشته وي او جستوره رب العالمین دا ارشاداتو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول تعالی هو ګرځي الله جل جلاله فرمایي چې ظالمانو کښمار سو او د ظلم چکمځه په دنیا کې لري کم آخرت کې انجام د ظلم چکمځه هرڅه تیار دی په دنیا او آخرت دواړو کې د تیرو سره او د بد انجام سره مخ اخی انسان زکه په دې ایتنه په دې احادیث مبارکاتو کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و دا ظلم متعلق څنګه ده ارشاد د فرمايلې په دنیا کې ظلم م کوي د اسلام نزاکتات ده زکه اخیری انجام د رسولم چي ده هغه د تیرو د غره کې د فطران او د تابا تاوان چکم ده دغه انجام دی هغه نو هر قسم ظلم په دنیا کې دا الله دې وګرځوي حرام در شي ثاني حرامه دا دی ګناهونه یو ګناه چې کومه ظلم کوي کبایرونه چې انسان ظالمې په نور مخلوقات د الله باندې ظلم کوي مخلوقات په حقوقو کې ظلم کوي دا انسان په لوی ګناه په کبیره ګناه کې افتدای ذکر ان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تاسو کوم دې در طالب او د مظلوم څونه एकदा مخکیم ذکر کړو د ظالم لاسونه ده ظلم کوون د هغه تر او مظلوم ته سره مخلاصول چي دا مزلوم تر امداد او څنګه دې تاسو ځان ساته د خیرو د مظلوم نه کم سره مظلوم د په دنیا کې لداغه د خیرو نزان ساته او څنګه په حدیث مبارکه او کې د ظلم ډیر اقصام ذکر دي د په د یوځ باندې هر مسلمان د پکار د چاول رسول مګی جن ظلم څخه وری زکه یو سړی ته د رسول الله علیه ال نبی ظلم به پیژن نه نو دا دا هغه ځان نشي هر یو حکم د اسلام کې چې په اسلام کې کومه اوسې د انسان درجه او دغه مقام دغه چې جنولو د سره نبی دا انسان ځای دا غوښتل نشي په دیوالۍ کې کوم ده دا ظلم په معنا دا په اصل کې ظلم په معنا د کولو کول او فرادې دحقه نته رسول دې د ظلم وايي ذکر رسول صل الله صلی الله علیه و سلم دا ظلم تعریف سکم دے با مختلف حالفات سره لیکن با دیبات کی محدثین ہو مختلف حدیث ذکر کری دی سیغت با ایکی دا بازی ظلمونو ذکر لے دا بازی اشیاء ہو لیکن مختق زیادتی کون چرے با معاشرکی دیتا ظلم ہوئی اگر کې ظلم چې کوم دی یو په حقوق او لکه دا الله په حقوق کې ظلم کوي د انسان په حقوق کې کوي او ظلم کوي د فقيه شریعت مو چې کوم دی په حقوق العباد په نسبت د حقوق الله نه ډیر چې کوم دی اهم او ډیر زور ورخلې دی احادیث مبارکه او قران کریم او د نور احکام شریعتي او دا غوړن دا د الله <سؤال> جل جلاله روح خپل حق معاف کوي الله جل جلاله روح غواړي او په إسمه د الله حقوي او دې دا الله جل جلاله روح غا حق تکم دې هغه ته کوتای په کې کړي کې کړي دې رب العالمین ته چې کوم دې خپل حق او غواړي کوي ځې حقوق ال عبادت د مخلوق حقوق دي د مخلوق حقوق مو چې کومه تاکید په حدیثو او قران کریمه په شذیته مطهره کې ذکر دي چاله جنزل له وقطل حق طاقيم مخلوق حق څه کم دي ظالم هغه چې چرچا ظلم وکړي حق تل یې چا کړی دا چې مخلوق ته مارني نه کړی واچته ته مارني چې کېږي دجه ماې د فوق الله تر چې کمم دی د فوق بعض چې کوم د خیال ته تل د اح ضري الله ک چې کمم دی د زلم تشرې محې نو اول زیک اول زل چې کوم دی دا دته وخید مطه دی چې انسان دا الله دلله دللو وختانو د الله دلله مخالف دو کي مخالې دوستل نو انسان چې کمم دی د دنیا کې ذکا قران کریم کې الله جل جلاله د ذکر فرمایله ده او ظلم ترا ذکا الله جل جلاله ان الله اعلی یو دروای یشرک بی او یشرما لمن یشا او من یشرک بالله فقد <تصفح> ظل ظالما بعیدا بلک الله تعالی فرمایې لوکمه حکیم سره په لذت تذحیات <تصفح> کړي یا بنا یلا تشریک الله وجد الله تعالی شریف مگر دوا لکاین شرک لذل منتعزین یقینا شرک دے دا په تولد لوونو کې لوی ظلم دی لکه کو پتا کې د ټول ظلم چې کوم دی دا الله تعالی شریف دي انسان بد نه گی دا الله عظمت بیانوی دا مخلوق عظمت بیانوی دا لالوی نه بیانوی دا مخلوق لوی بیانوی دا الله پرای نه بیانوی دا مخلوق پرای بیانوی الله تعالی تر وا کرتا نو څېل کو شا نو مشکل و و کو شاوته وي الله پنن باندې درميازه منه تنکوي ته مخلوق پنن باندې کوي الله نه جواب چ طالب الغيب وي دا تا در غليم زما حاجت پره کې زما ضرورت پره کې صدا بهال باندې موي چ الله فرمای تا انسان له ظالم د دنیا کې دا الله په حق یې ظلم کړی او قران کې کړي کدا مزل کې د اواخر پرې ذکر لري خلکو کبه دنیا کې دوی به نو دا الله دوی نه وې قد بڑائی د الله بنوې د الله بنوې حضرت الله بنوې کڅی بندونه کوي په دنیا کې نو د الله سی په کڅی بندونه کوي د مملوک سی په بندونه د برما کوي دا کڅی په توو وا دایخ دی لؤی لائق الله دی د کبری لائق الله دی لازمت لائق دی کې الله دی نور سکون مز انسان کوي نو الله فرمایي د ظالم دی روزنه الله فرمایي د دی داګره جنډور ټکنده د حقوق الله دا الله د حق سره کوم څه دل شوی غوا د په هغه کې کومه کړو نو د کومه ظلم کوټ کې د په حقوق الله کې الله په حق سره د ظلم کوون کې او دې کومه د حقوق الیبات ظلم کوون د په حقوق الیبات کې د بندګانو په حقوق کې د کومه ظلم ان په دنیا کې چې کوم ده د مخلوق صرف الله د مخلوق صرف بناځي د کوم ده د ظلم سلوک کوي الله جل جلاله فرمایي وما لذالمین من نصر د ظالم تړد پاره په دنیا کې سګو اندا جنشت ده بلکې الله تعالی فرمایي مال الظالمین لن حنینه ولا شبيهن يطا دکاهمد پر باندې ځانګړی د لپاره څوک سفارت دور کړي نشته د الله په دربار کې چې الله دې معاف کړي الله دې جنت ته ورړي نو څوک غالي کړي د لپاره په کاهمد پر باندې اندازی په دنیا کې اراده تکم دې د حقوق الله کې په دې لمکو ویل سنا په حقوق الیباد کې هم کوم دې هم دې محمدتینو ذکر کړیول دې لمdale ددا تعلق د حقوق الله سره ده جو انسان په دنیا کې د الله کتاب او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د لارې ځکم دې ان چاته تپوسکو د الله د کتاب مطلب د توجه کې کم پټک لاله دې ځکم دې زاریم دې د نبی صلی الله علیه وسلم سنتو او صلوات معلوماته ته تپوسکو جوهاره دې پټک پټک لاله یا د په دنیا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې خپل خوځل دا دنیا ته قرب ته وځي دا نه په دې سنتو عمل کوو خلک بللدا القام ورګوي خلک ویني بدونه کې ځبته کوي ودلګي په زمان اعمال دولت او پیټي جماعت راځي په دې وجه باندې کومه هر جا ته سب خوي دې بد نه وایي انسان ګडानې چې څټه مخوي او دې مخي واغ بد نه وایي انسان ګडानې چې یو مخوي نو بل بد وایي خبره کوي قرآن کې دې دا صحیح نه ده او چې د نو دا چې کبه ده حقوق الله دا الله په حق چې کبه ده د کلمې او دا حقوق لپاره چې کومه مهم فقه محدثین مختلف مختلف ذکر د ظلم وکړای چې ظلم پډېره مانو سره چې کومه ذکر لري یو مانا د ظلم دادا چې سات بدنه کې لګي په انسان ونه بغیر د جرم شرعینا دایې ظلم دې جرمه جرمه شر حدا دی یو انسان وجل د وطن د وطن د پارا نو لوک د پارا دخره و جو نه کېده شي یو دا چې دلګ د له وی پر سو کې وجل وین حا کې شره بده کتا پیدا چاهي د خاص چې شادی یو دینای کړینو خو مخ په چې د دنیا سر کا دریم چې د اسلام او د ایمان نو وړل اسلام ایمان پر بدلې دې شپن مسطلالو و حقین شریبه وله مسلمان سره مسلمان یې او خپل کې ختم دی د دې له علاوه د هیڅ یاده پالل انسان انو ځل تکلیف نه چایو نشي ګرځي درې څنګه په دنیا کې ظلم بکړې او ګناهونه کړې وې د یا دې له شریعت کې داسې موافق سزا ورکولې په دې وجه باندې اه حضرت رسول یا صحابیت چې ظلم د دنیا کې ځان ساتا جګره د دینانو دغه روایت دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي یو په ظلم انسان دا ظلم نه ځان ساتا په دنیا کې لکه په نن ظلم او یوم قیامت ظلم کړي دا باندې چری جوړ شي د قامت پروان استاده پاره او دیو جلان د ظلم تکو د دنیا کې جبل سوقنا حق قتلے بل جام ذکر نه پلاسنو باندې گذارګې د کرات جنبه رسول الله سلام پرمای شهاده علی محمد صلی الله علیه و سلم مسلمان نشکېد المسلمو کامل مسلمان هغه د زدل استوړل بل مسلمان محفوظ وي کله پځاباته بغیر څه د ان جرم نه پداچا باندې گزارو کو نه د جرم کو په دنیا کې پځب باندې ستوم دا چې څلې و بسره و د ظلم رسولي او ظلم هغه استحاو او عدل ظلم د دنیا نکم ده او هیڅ د ظلم ده به دې نه لاو نور رسول ملي وکناګل ساوو سلام فرمای مسلمان چې کم ده بل مسلمان چې کم ده المسلم اخل مسلم مسلمان بل مسلمان رور ده لا یظلمه نہ بپه ده ظلم کوي ولا یسلمه او نبا دا مسلمان چې کم ده کافر ته حوالہ کوي چې کافر بپه ده ظلم کوي دا لا دا يخذلو مسلمان بابو مسلمان په دنیاوی شرم ویلا او دا رنگیل ذریعہ کوي بنا په کوي بنا دا اسلام ته دا اسلام نه کوم نه مناسه خبر وخت ته ظلم ته ژوند والی ظلم ته توئی ته دا د کوم په حدیث کې ذکر شوی خبرائش چې نبی رسول الله پرمایه دی او بل تکو ه تکه د مسلمان په پکواله کې او درې خلک دې کې غنانه یو بل په فشار یې قیمه ملته بدر دا نه بيستان کست نه کو قران او کې بلکې د اسلام نه دا ډېر ځات خبره دا دا دغه کو نه مسلمان په کاوه کول او قصا آمدن ظلوه مطلب دا یې یو دبلس پکواله کوي بل دبلس پکواله کوي دا د اسلام سره مخالفت خبره دا د د په دنیا کې بخت دې ظلم دی انسان ډیر اخلاق په نبی نه اختیار وی تا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق په دکې نشته نو دا چې کوم ډول ظلم دی خپل دار څوک په بل په طبيب درې وی بل چې کومه کنځله کوي مدد ظلمونو کې دا کوم ډول ډول ظلم دی تعالی فرمایي یو ظلم نظام تاداد بد اخلاقه نظام تاداد بد کردارې نظام تاداد ننسا و جهبت او منتعصوی نوکنا ایسو قبل نوکناه جه تا دا کې کارکه تا دا ظلم کارکه دا ظلم تا تا ظلم نخکاری نکد انداره کتاب و خالفتیه غصو قناه محمد و رسول الله زلوم دا ظلط مخالفت کیه غصو قناه نو ده دیتا ظلم ہوئی جه نا کتاب و جهبت او محمد و رسول الله زلوم قری قبریدو او تا کبرو نوی که اختشون و ناقلق فرمائید اخ ظلم ده مک لکه بندي انسان تکبر و لویش کوم دا د نحفت دی لکه په سورې كهف کې دوه قتانو ذکر دی یو څنګه کوم مسلمانو دا الله د دین تابع او دا الله تعالی د کتاب تابع دا وخت کب نبی چې د نبی خبره مونږ کيو او دې څنګه دیو چې کافرو ته متکبر او مجاکم مسلمان او ته دوي چې د الله په ذات ایمان اورا دلته کتاب تالو ګرځو او ګرځا نو ته ماته ته چا درورست نشته ما الله درړېر دې ځ نوجوانانه ترړېر دي او ته غره د قیامت دورې میراث ان الله قدن لهم ک مجال ته بس سمستان قیما د صریحته کوو پکاوهو او تا دپدې دمه یولې باغ دې ما ته نشه د پانه مثلا میراوی لما جاء تاسو دروته الله پرمایي ځکل سبا شمپن با سلاړول هغه ټول چې کوم دې تخېدلې ابا چې کوم دې ولټه پرو د الله بیاذاب راوسته له اپا دیو ځبان دې ځاګه قبر له یو قبر دنیاګي انلا د حقوقو یو هیصده په دنیاګي انتا نتو کې رسولم اظهار کوي دا تا اظهار کوي دنه اظهار کوي په دیوځ باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ظلم نه ځان ساته لکه نبی رسول الله فرمایي دا په اورد له الله تعالی نه ون روايت ده او فرمایي چې قیامت پردې مه تاسو ته ادا نه تاسو ته ادا نه مل حقوقه اله له ها قیامت ته قیامت پردې تاسو ته یو بل ادا کوی اوس وخت د ځان سره دا چې نه منه پتا ونه لږه چې الطبخ <سؤال> ما خاطر ده بل یو بل حقوق پرږوې تر دې برني ویل رسول الله فرمایي حتا يقاضش للشات الذلحائي من الشات القرناي دا کرور کاروي چې کمه به ښکر او جواهل دغه په دقامت پر الله تعالی اخري بلدا چې محمد غنځي زستا پخدا سره کېږي په دنیا کې ظلم کړي او دا ظلم چې کم دی لا قیامت پر الله تعالی ديرو په شکل کې تاسو تذكار کوي دغره دي نبي الرسول الله فرمایي کمه انسان په دنیا کې من ظلم قید الشبر من الارض تو یکم من سبع اربع ارضینا چې کوم انسان په دنیا کې په ظلم سره چې کم دی د بل ځان سره ځلانې کو غضب او تللې کېږي په شریعت کې اګه بیا د ذکر رايو مثال ذکر دی ان مانه دا چې په دنیا کې غصب کوو نو یو ظلم په دنیا کې د بچانه غصب کول یو یوسف زوربان دی هغه صلی الله عليه وسلم یو تړې کمزورې نه یو صداغه یوسف فزوربان دی واخلره و سو طاقت څنګه حق مطالبه کوي یو باغ کې د نبی رسول سلام صلی الله عليه وسلم ذکر کړل چې منزلمکه دشبریمنا الارلسو ویقا من سبع ان الصبح ارزينا نبی رسول سلام پر ما یې مل فرض ای طالبو ته له سره ولې د خپل شان یو دیش په کله نه کړه بغیر د پنا حق باندې د ازمکه د د نوو خو د قرآن او بقسم سره یا په ځاتی سره د ظلم سره اعلان وکړل د بل مسلمان نه مناجر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي دوی قربان تری ارزینه د قیامت پر باندې هوثکه مدد پغاله کوي چې ولې د په دنیا کې اکثر د نو محبت محمد څخه دا خاوره تر زده رزگار انسان جکم دیا ورنے انسان ادم علیہ السلام جوڑ لگا ورنے پر دیو جما دے خاور طرف کی محبت کی اللہ تعالی فرمائے کہ ورنے جنا جسم کے اس نواں کو گل جیو نے جسم کم نکم دے لا دے نک ورنہ ظالم نہ ظلم دا قیامت پر واپس بگاڑا کی گل مکی واچو نے سی بدر کے نبی صلی اللہ علیہ یو ټول په دنیا کې ظلم کوي نو توبه جبانه ترې ظلم کوي د اړیدل د تفصیل دمر د ډول د ډلو ډیر اقطام دي خدای خو په دنیا کې خپله ژوند کې تیرې وی دایچکم د بیماری یمنا او د بدن څخه تکلیف هم مستلې تا څنګه کې خپله ژوند کې تیرې د رسول سلام فرمایي ان لاها لا یوه لري زالمی الله دنیا کې ظالم انسان له کله کله مهلت ظالم انسان الله په دنیا کې مهلت ورکوي جي جي جي كلي كلي دي دي. و سلام فرماتے کہ پیدا سد وہ جکل اللہ تعالی اسے سلرا دلن یفلیتہ وہ اللہ نے بریزہ استان جنادر سلام دائے ترسلو شیما کذالک اخذرت کہ اذا اخذ القرہ ان اخذه ادیم شدیدو درن جسد رب نوی کلہ شیونتی سخت نوت نون کے بدو نیا کی نون اللہ کف درناک دی سخت اور درناک مخضر دا ده چې په دنیا کې د ظلم د ځان قاتل شوی دا حکانې شریعون یو حکم دی انسان په دنیا کې چې کومه د ځان د ظلم نژادا کله چې د رسول <مسؤال> الله <مسؤال> په غدا دیسته اخره کې نګری د رسول <مسؤال> الله <مسؤال> څنګه فرمایي وڅکې تعوسا المظلوم جرد مخدوم دا خیرونا دان تا دا یو انسان وہی خدا خیال کوج گدے ما تخیرو کی فرمایا اللہ تعالی فرمایا نے بری ظلم نہ کہنه لیس بینها و بین اللہ حجاب اللہ نبی کے پردہ اشتد بلتو بنا دے دا ظلم دے اللہ تعالی فرمایا چی دے ظلم بندہ کم دے ظلم دے تا سبا ظلم چکم دے تا آدمی رہی دبل تا سر دے تے ورنہ ورکن دا مز کم بلکه حضرت کلاجی نے علیہ السلام فرمائے یہ سڑی ببل چا باندې قرض دے او دا قرض چا سره چر چر دے دی ما دار وی مال ورشتہ یا خودی قرضدار قرض نہ ورکوی خ په سے ورنه په دبل چا قرض دے اغول نہ ورکوی نبی رسول سلام و علیک السلام ورنا ایله ظالم دی ذن ظلم کوم کړي وقتداه ظلم کوم متاسوی چي سو ب ظالم دي ذو ظالم ما الله فرمایي کدا قرض بلچا در باندې حق استدای مال استدای تورنه ورکه نو تظالیمه دغرنګي کبلچا تپه درندي سوي پخملجه بوانه داتداليمه کبلچا باندې پناسون باندې ګزارکه پناهک باندې نو تظالیمه دغرنګي کبلڅو وجنه او قلانو داتدې کبل زاليمه کلا دکړې دا پر زور باندې نو تظالیمه دبلچا نه به پيوسه ساريو وغره دداګن پټکلې ده یا د کومه زور باندې هغه خلک د د کومه په دنیا کې ظالم ده ظلم په دنیا کې او پیدا نه لگا رسول الله پرمایي او حديث کراږي چې تعالی پرمایي نبی رسول الله مو ته بیان وکوه او هغه نبی رسول الله دنیا کې ته خیانت نه ځانته لکه خيانت د ظلم نه او ظلم ده او هغه نبی رسول الله پرمایي چې تعالی دنیا کې بچانا په لکن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت پردہ بے فلا عارفنا حدن لكم لقی اللہ اے خلقو قیامت پردہ اللہ کے دربار کی تاوس شرمندہ میں اننم جتاوس شرمندہ سے دنیا کے چان ساروی پٹکڑی دادت بھوگا دی پائی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ خبدہ بھوگرو بھوگا دی سرے آواز بکوی کہ لےو عزت پر سب باندھ شور دی آواز بکوی واہیہ خبدہ پر سب باندھ شور وی تګر کې په اوسس پکړلې هیڅ سستې په دنیا کې پکړلې و تا به دا ټول ما په لوکاټ په مخ کې چې کوملې تاسو پر ست باندې کې خو د لې شي الله پرمایله چې د ظلم په دنیا کې چې ظلم وکوا یا به او کار چې کوملې دا سرکاره د رمتا په او کار حواله جوړې نه دې نه پوره وسکې انې مزدوري کې او تا تبدد نه یو څه دونه تنخواه ملوي او د اخ پرغه ډیوټي نه کوي نو زالدین به حرام تنخوا اخلي ته څلور چتا د شانکار هغه ته دوه ندی pore کارو کا او په دې طریقه باندې کوټه باندې کې غلاو کې متزالی دوه باندې سیمټولګو دوه باندې سریو لګو دوه په خپل دوه او تا رنده لګي د پاره کې یا د ځان د پاره کې نو ته زالدین دلی نه ځان ساته ورکه په دې باندې په سه راځي پاکستان په چنو متا د قران کریم کې وې جل <سؤال> الله لعنت الله على او په خپل ظلم کوم زانت کوم او صدران دنیا کې ظلم او پیجن دو لعنت الله على الكاذب بلک ما کوم ذکر کړی چې کله انسان په دنیا کې قران نور یې دې باندې سوچنا کوي چې کله نه کېرو निजाम تک نه خیره کوي کله ځان دې کوم ځای په دې دای چې د لا نه دی په در وو باندې خپله در رو وئ نو ځانتهیکم د خیر وکل دی وای چې په لا دانانت دلله تلا دی په ظالمانو باندې پ خخپله زورم کوي په د خپل ځانته وکړې ت وکل په دی وته باندېمون تاسوه په کار دي چې د دولم نه چې کوم دی په دنیا کې مونږ تاسو زانانو سالو لکه نوبی سا السلام فرماي چې دولم چې کوم دی لاړېر پکتري نهګناله اذادین کراتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترے حد پورے چې د زلم باندې او حدیث کې راځي چې په سچ کوم دې د پنچان او اخلاق او ټول په هغه طریقه باندې کی وی علیہ السلام فرمای زمات وفات نه باکو رضا د عمل ترټو نو نو ہے او د دولت دو وجنه او حبت د مال د وجنه چې د مال <سؤال> پاس تاسو خپل قران ته دې نه دې څوک پرې دې طریقه شریعت پرې او د مال د وجه نه وتا څو وکړو نه کوي او بلته یو بل تاسو نه وایي د مال د غرض د وجه نه د کوم د مخارم د الله هغه چې د الله حرام ګرځول یغوال ځان د لپاره حلال غنئ او چې د وجه کارونه تاسو هغې یو بل چې کوم نه د مال څخه د دې خاطر د مال طرفه قربت کوي چې د مال لپاره کوي مخده بده چې ظلم کوي داسې د مال د ګټلو لپاره کې دغه رنګې د الله د څومره احکام او جکنده هغه یې په مالکي یو ختمېږي دا هم دوځه دمال مال نوي په دې وجه د نړۍ سره کلام فرمایي چې زما د وفات سمات کورې تاسو یې د مال سره د محبته نه چې دا دوځه څنګه تاسو په مشارکې راشي یا تاسو چې کومه الله حرام دې چې څنګه حلال غنې د دې وجه چې څنګه نه غنه حلال بیا تاسو څنګه اجنداج کمه مال د دولت دج تعصوب یو بل باندې ان دوه د یو بل مخالفت چه د یو بل د یو بل قتل او کتال د کمه تعصبی کفله راي مالو د زند د شي د یو د نګري قوم پرواي زمانہ د الله تک د نبی پر سنت عملو کې او څنګه چې د دنیا سره دمره محبت مکوو چې تاسو په دنیا کې ظلم شروع کړو الله جل جلاله اوه د هر قسم ظلم نه پد